منتديات القراء تقدم ادروك يا ربي انت اشرح لي صدري تهدي لي في سنين وفي جمرين ادعوك يا ربي ان تشرح لي صدري تهدي لي تمواك وثق لي مرضاتك يسر حفظ اياتك وثق لي مرضاتك يسر حفظ سبحانك قد يسرت قرانك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب I također ako, ako dozvoljavate da kratko kažemo o vitr namazu budući da je, je li vezan za noćni, noćni namaz. Vitr namaz, većina, velika, velika većina islamskih učenjaka maltene svi stava su da je vitr namaz također pritvrđeni sunnet. Da je vitr namaz pritvrđeni sunnet. I svih tih učenjaka izvojio se veliki hanefijski pramik Ebu Hanife Rahimahullahu Teala, koji smatra u jednom, dakle, njegovom citatu, kaže se da je smatrao da je vajib, a u drugom da je fard. Imam Ebu Hanife Rahimahullahu Teala smatrao je viter namaz, ima doka za to, smatrao je viter namaz da je vajib ili fard. U kranju jednu domenu. I kaže Ibn Munzir, poznati islamski učenjak, često smo ga spominjali, koji ima svoje djelo El Iđima, dakle, gdje je sabrao sva pitanja oko koje su se islamski učenjaci složili, kaže, ne znam da je neko imao mišljenje kako je imao Ebu Hanita, od islamski učenjaka po pitanju vitra. On se, dakle, sam izdvojio i, dakle, ima dokaz za to u kojem se kaže, dakle, Hadis se kaže da je vitr namaz haq, svakog muslima, pravo ili obaveza svakom svakog muslima. Međutim, drugi islamski učenaci pa još nemojuju da ne mora znašiti kad god se kaže hak, da je to dakle obaveza. Da je to obaveza kao što je obaveza klanjati povodnik Indiju, Akšenjaciju, Cava. Ja. A poznati su drugi, brojni, brojni, daleko brojni jasni hadisi, jeli u kojima se kaže da je samo pet obaveznih namaza tokom dana i noći. Bitr, treba, pritvrđeni sunnet je da se klanja svaku noć, ali... Kada je došao onaj Arabljan, dobrovanjem poznatu, i upitao Allahov poslanika Ali Hissal, sada dolazi i hoće više doći, hoće li ga vidjeti Allahov poslanika Ali Hissal, više pitanje. Taj čovjek nije stanovo u Medinu, već zaleko izvan medine I oni da dođu u Medinu, to su bili rijetki slučaje, li pitaju i kaže im se ono što im je prijeko potrebno. Nema više dodavanja, oduzimanja od toga. Pa kaže Šta mi je obaveza Allah u poslanicu od namaza? Pa kaže pet obaveznih namaza. Ništa više od toga kaže, ništa više obaveza. Ako hoćeš, možeš ponati dobrovoljno. Pita za post mjesec dana. Ništa više od toga? Ništa više. To je obaveza. Ako hoćeš, možeš da dobrovoljno postiš. Dakle, u ovom hadisu jasno je li stoji da da je pet obaveznih namaza tokom dana. I znači, također, dobro nam poznat hadis da bi Allah u poslanika alihi salatu sam klanjao u vitr na svojoj jahalici. Na svojoj debi a dobrovoljni namazi, sunneti makar bili i pritvrđeni mogu se klanjati na jahalicama u prevoznom sredstvu dočim fard namaz, vađib namaz dakle namaz koji je obavezan ne može se klanjati osim na zemlje dakle osim na zemlje dakle u mogućnostima kada čovjek može ga zaustaviti prevozno sredstvo on vozi je li auto ili kamion ili autobus ili šta je li, može da zaustavi i da i da je klanja e, dakle pritvrđeni sunnet međutim pritvrđene sunnete nedoliko je vjernicima da ostavljaju. Da ostavljaju, da propuštaju pritvrđene sunnete. Pa je Imam hotela bio upitan o čovjeku koji je ostavljao vitr, neklanja vitr, pa je rekao to je ređu su za ovo čovjek. I od njega se ne treba prihvatati svjedočanstvo. Od njega od koji koji neklanja vitr namaz ne prihvata, se, ne prihvata se svjedočenje. I drugi govori islamski učenjaka da ne bi da ne odužio. Ali. E, vrijeme vitr namaza Čuli ste, malo sam ponovio, a prošli puta je bilo govora da je Allaho poslanika Alihi sallamu poručio Ebu Deru, Ebu Derbao, Ebu Horeiri da klanjeju vitr namans prije negoli legnu. Prije negoli odu na spavanje. Također postoje hadis da je upitan Ebu Bekrov strane Allaho poslanika Alihi sallamu kada klanjaš vitr namans pa je rekao prije negoli legne. Pa je upitao Omera kada klanjaš kaže ustajem naću, kasnije. Pa je rekao Ebu Bekre ti si uzio ono što je sigurno. A kaže, Omera, ti si uzio ono što je, ono što je bolje, ono što je, dakle, tvršće, ono što je, što je bolje. Dakle, i vitr namas čovjek treba zaklanja kad vidi, jel, kako je raspoložen, kako je odmoran. Ako zna da će ustati, nije toliko umoran, da će ustati, adetmo je da ustaje, nema nikakve prepreke, dakle, da ne ustani noću i da klanja noći namaz, neka odgudi vitr nakon tog noćnog namaza. Jer je najbolje da se noći namaz završi sa vitrom. Završi, jel, sa vitrom. I došlo je, jel, u hadisu Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, jel, da a, se noći namaz završi sa vitrom, Allah je vitr, jel, je voli voli vitr, jel, voli, voli nepar. Pa, dakle, ipak je čovjek u ostavljenu da vidi kada može da klanja, noći namaz, pa neka tada, jel, i klanja vitr. Ako, dakle... Umoranje ne može da ustane noću koja je da će prešpavati neka klanja vitr koji je pritvrđeni sunet učujete čuvete čovjeke za koji propušta vitr namaz neka dakle klanja odma, odma vitr namaz ako se desi čovjek je klanjano vitr namaz prije nego je otišao na spavanje Jeli, sjedi ne znam do 11-12 i klanja vitr namaz i Allah dne da se probudi nema smetnje da se nakon klanjanog vitr namaza klanja još. Nema smetnje. Međutim, ukoliko nakon tog vitra namaza klanjaš još 2, 4, 6 koliko već, nema nakon toga vitra namaza. Palo. Nema dva vitra u jednoj noći. Nema dva vitra u jednoj noći. Klanjamo si vitr, nakon tog vitra ti možeš da klanjaš koliko hoćeš na file, dva po dva, ali da nakon te na file, nakon tog noćnog namaza, opet klanjaš vitra namaz? Ne. U jednoj noći, dakle, nema dva vitra. Neki kažu, ukoliko čovjek je klanjao Pa ipak ustane noću, da prvo jedan rekat, da klanja prvo jedan rekat da poništi onaj vitr, da ga upotpuni sa dva, ali onda klanja noćni namaz, dva po dva koliko hoće, pa da na kraju opet klanja vitr. Ne moće se smijati, to je radio Osmano radi Allahotana. On bi to radio, međutim nije radio Allahov poslanika alihi salatu wa sallam. Nije radio, dakle, i to se ne preporučuje. To se, jel'i ne, preporučuje sunnit je da se slijedi, jel'i Allahu poslanika, ali i koji to od njega, to od njega, jel'i prenešeno. Pa, dakle, nema smetnje, koliko je se klanjava, da se nakon toga klanja, jel'i, još. E, što se tiče, jel'i, vitra, koliko se može klanjati sve rekatra. Može se, dakle, klanjati jedan rekat. Može se klanjati tri rekata, može se klanjati pet rekata, može sedam, može devet, može jedanest. Dakle, sve to bude, kao način na vas. Možeš klanjati vitar, samo jedan rekat. Može klanjati tri, pet, sedam, devet, jedanest. Što se tiče, dakle, čovjek kada klanja jedan, klanja jedan rekat Ustani i klanja. I prenosi se hadisi, jel'i? Da nema smetnje u klanjanju jednog rekata. Ukoliko čovjek klanja vitar tri rekata, postoji dvije veci Kako klanjati taj vitr namaz od tri rekata? Jedna verzija jeste da čovjek klanja dva rekata, jedan drugi, sjedne, tešehud, proučije tehijatu, salavate, dou i preda salata. I onda nakon toga klanja jedan rekat. Tako bi činio Allahov poslanika alihi salatu sam i tako je činio Ibn Omer radi Allahov, radi Allahov an huma, je najdosljedniji slijedio Allahov poslanika alihi salatu sam. Dakle, to je jedna verzija. daklanjamo klanjamo dva rekata, predamo selam, zatim dakle daklanjamo klanjamo rekat. I druga verzija, daklanjamo klanjamo tri rekata, vitra, uza, stopno. Jedan, drugi, treći. Nema sjedenja osim na kraju. Nema sjedenja osim na kraju. Dakle, da klanjamo 1 rekat, zanijetimo, proučimo početnu dolu, Proučujemo e'uzu, bismillu, fatihu, suru, idemo na ruku, vaćamo sa rukua, jedna sežda, druga sežda, drugi rekat isto tako, idemo na seždu, jedna sežda, druga sežda, ustajemo na treći rekat. Nakon drugog rekata se ne sjedi, već se ustaje na treći rekat i treći rekat se kvanja kao i drugi, i nakon toga sjedi se dole, uči se sve, do kraja i preda se sala. Došlo je u hadisu Allahog poslanika, alihi salatu sam dane, poisto vječujemo sada vitr namaz od tri rekata sa akšamskim fardom. Da se ne poisto vječuje, vitr namaz od tri rekata sa akšamskim fardom. Nemojte klanjati vitr namaz kako se klanja akšamski fard. Pa islamski učenjaci kažu da na ovaka način dakle treba klanjati tri rekata. Jedan, 2, 3. Isto tako se prenosio da iše radijallahu ta lanha da bi Allah poslanike alihi sallam klanjio vitr namaz od pet rekata na takav način. Jedan, drugi, treći, četvrti, peti ne bi sjedio osim na kraju I predao bi selam Prenose se dvije verzije od Allahov poslanika alihi salavson, Kada je klanjao sedam rekata U jednoj verziji, dakle jedan način da je klanjao sve I nije sjedio osim na kraju I u drugoj verziji se spominje Da bi klanjao jedan, dva, tri, četiri, 5, 6 Sjedio bi nakon šestog rekata dole Ali ne bi predao selam, učio bi sve proučio je tehijatu, salovate, dole mnogo dovio, zatim ustao, ne bi predao selam, ustao, klanjao i sedmi rekat, spustio se nakon proučenog i onda predao selam. I tako isto, kada je riječ od devet rekata, kada se klanja vitar, devet rekata, jedan, drugi, treći, 4, 5, šesti, sedmi, osmi, nakon osmog se sjedi, uči se sve, ali se ne predaje selam, ustaje se na deveti, na devetom se prouči, što treba proučiti, sjedni dole, prouči se dole, tehijatu, selam je koji klanja 11, najboljih je da klanja 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1 na kraju. Dakle, da klanja po 2. U rivajetima, predanjima u kojima se spominje da je klanjao 13 rekata Allahov poslanika alihi salatu osallam, kažu pojedini da prva dva rekata Allahov poslanika alihi salatu osallam stoji u hadisu, a pojašnjavaju zbog čega. Stoji u hadisu da bi prva dva rekata klanjao kratko, brzo. Pa neki islamski učenjaci kažu da bi to bila dva rekata od jacije, dva rekata jacijski sunneta koje bi ostavljao za to vrijeme pa bi prvo njih klanjao, a zatim i klanjao noćni namaz od deset rekata i završio sa jednim rekatom vitra. Ili drugi kažu da je od sunneta da se na takav način uvede u noćni namaz, da se klanjaju dva rekata kratko da čovjek odmah onako gunovan, jel, nije se dobro ni razdrijemao, odmah stane i dugo, dugo, dugo, dugo uči očekivati da počne preplitati njegov jasik. E, dakle, zaklanja da klanja br brzo, jel, dva rekata, da malo dođe kroz njih, jel, sebi, a da onda, jel, duže stoji na noćnom namazu. Također, prenosi se od Allahov poslanika, ali hi salatu sam, dabi ponekada, nakon onog zadnjeg vitrlu, namaza od jednog rekata da bi nakon toga, dakle, kada bi predao selam da bi nakon toga klanjao dva rekata sjedeći da bi nakon toga klanjao dva rekata sjedeći pa dakle, da znate da ima i to da bi Allah oposlanik alihi salucam, ponekada, i ovo je dokaz da se nakon vitr namaza može klanjati da se mogu još na file klanjati, nakon vitr namaza klanjao bi dva rekata sjedeći jeli, nakon toga kada bi došlo vrijeme sabaha, planjao bi još dva rekata sunnita kada se preda selam na vitr namaz završi se, takle vitr namaz zadnji rekat jeli, eh, prenosi se od Allahov poslanika alihi salatu sam da bi učio subhane šta bi učio subhane il meliki il kuddus subhane il kuddus i treći puta kada bi rekao malo bi odulio i povišio glas Subhanel melikil kudus U rivajetu kod dar kutnja Stoji dodatak Rabbul melaike ti var ruh. Dakle može se dodati Rabbul melaike ti var ruh. To je dakle zikr nakon vitr namaza To je zikr nakon vitr namaza Kada se preda selam na vitr namazu Od je da se prouči I ukoliko se prespava i vitr namaz jeli kao što ste čuli Allahov poslanik ali sallallahu ukoliko bi iz određenih razloga ostavio noćnu nije klanjao klanjao bi se tradicional 12 strekata dakle nije klanjao 11 rekata klanjao bi se tradicional 12 strekata može na takav način sutradan a može zbog općenitog hadisa da čovjek onaj koji prespava ili zaboravi na namaz nekada klanja kada ga se sjeti dakle ukoliko čovjek i ustane kod na sabah namaznio odma sabah namaz tek Dakle, pola sahata ili 45 minuta pred izlazak sunca, ukoliko čovjek probudi se, ali već je sabahsko vrijeme, nije klanjao vitr namaz, može shodno ovom hadisu, da čovjek kada prespi ili zaboravi na namaz, neka ga klanja onda kada ga se sjeti. Može dakle vitr namaz da klanja i tada. Može da vitr namaz klanja i prije sabah. Dakle, može da klanja prije sabah, može da klanja, jel i nakon što prođe sabahsko vrijeme, nastupi duha namaz da tada, tada klanja. Parama, parama, jer nima vitra, sa nastupanjima sabavskog vojmena, kako je rekao Ibn Omer, nema više vitra, nema više vitra. To bi od prilike bilo ono što je najbitnije o noćenom namazu i vitr namazu. Bojrom, ako ima nešto. Naši muška, znači, U hadisima koji govore O vitr namazu Allahog poslanika Alihi salatu salam Ne spominje se U hadisima U kojima se opisuje vitr namaz Allahu poslanika alihi salatu Ustaljeni svaku noć Ne spominje Ne spomnije se da je dobio. Kunut Dova je nešto drugo. Kunut Dova se uči kada se desi tebi, tvojim mještanima, tvojim komšijama ili općanito muslimanima neko zlo. Kao što imamo u Palestini, u Siriji. Kunut Dova, dakle, povremeno se uči. Ili što je veći taj Belaj, što je zahvatio i što je teži pogodio neke naše drage osobe, Nema smjeti da se ustrajava u tome. Kudot dova jeste ono i ona doba koju je Allahov poslanik alihi salatun učio na sivakkom namazu uz mjesec dana nakon što su nevjednici ubili 70 hafiza. 70 hafiza ashab Allahov poslanika alihi salatun mjesec dana je učio na sabahu, na podne, na ikindi na akşamu na yaci. Mjesec dana na zadnjem rekatu nakon što bi se vratio sa rukua. Učio bi na svakom namazu, to je kunut doba Kada se nešto desi Ispominje se da je i na vitru Ali takvo do kane ja kunutu fil vitru Učio je kunut dobu na vitru Međutim, nama ono nikad nisu rekli šta je to kunut dova. Kunut doba je dakle kada se nešto desi Kunut, kada se nešto dakle desi novo Nekada nam nastala situacija, teška situacija za muslimane Ili tebe pogodi, ali da čovjek ustrajava I svaku noć uči dovu na ljetnom Ramazanu nije zabilježeno da je to činilo Allahu poklanikalihi salatu usalam. da se to uči u vremenu u mjesecu Ramazanu nema smetnja kako god Ramazan je mjesec Allahove milosti spušta se Allahova milost i treba da dakle, kodoviti za muslimane nema smetnja kako dakle, da se tada uči al da mi sada ovako nemamo neku potrebu na umu dakle nisu nam muslimani toliko da dovijemo za njih svaku večer dakle nije propisano nećemo naći nigdje u postupcima ge se opisuje vitr namaz Allahov poslanika alejihiselatu sallallahu alejhi. Ono zbog čega mnogi kažu da je ipak propisano učiti dovu na vitr namazu jeste poznati hadis kod imama Termizije od unuka Allahov poslanika alejihiselatu sallallahu asalamu Hasana. Hasana radijallahu ta'ala da ga je Allahov poslanik alejihiselatu sallallahu selam podučio riječima koje će proučiti u dovi na vitr namazu. Jer ste čuli. Allahumma Allahumma Allahumma hadini fi man hadayt wa afini fi man afayt dakle tadawa podučio me Allahov poslanik alihi salatu salam riječima koje će u reči udovi vitr na namazu međutim mnogi kažu a od njih u tom šeanu dakle u toj profesiji najučeni Hafiz ibn Hajar rahimehullah ta'ala u jednom djelu je li Jednom od svojih vrijednih dijela gdje govori, dakle u hadisima analizira, hadise kaže da ovaj hadis kod imama Tirmizije nije vjerodostojno zabilježen. Nije mahfuz, nije na takav način zapamćeno i vjerodostojno premješeno od Allahovog poslanika alihi sallacom. Ovaj hadis od Hasana radijallahu talan je zapamćen i vjerodostojno zabilježen kao po udućiome Allahovog poslanika alihi riječima koje ću reći u namazu. Ispominju se mi doba, ispominju se mi vitru. Kaže Hafiz ibn Hajar, dakle da je na takav način vjerodostavno premješan ovaj hadis. Dakle, ne spominje se ni dova, ne spominje se ni vitr, ne spominje se dova na vitru. Možeš da učiš te riječi na seždi, na rokuvu, između dvije seždi i šečni. Ja sam namjerno htio da zaobiđem to pitanje, budući da kod mnogih je uvriježeno da treba Zato današnji učenjaci hajisa, veliki učenjaci hajisa i fikha kažu dakle, da nije od sunneta da se ustrajava. Da ponekad proučiš dovu na vitrnomazu nema smetnje, ali da ustrajavaš ima smetnje. Dakle da ponekad proučiš, nema smetnje. Nema smetnje. Ako hoćeš da doviš na vitrnomazu dovi na seđdi kada si ti najbliži svome gospodaru. Pogotovo u zadnjoj trećini kada je tvoj gospodar najbliži tebi. Dakle dovi na seđdi i ovu dovu jer je sadržajna jer je, dakle vrijedna lijepe poruke i pouke nosi s sobom nema smjeti da se uči na sejati Allah najbolje zap. Vaje ferc. صارت للمجد اج لن تسموز ت هونت من مت تز لل المنت رسمة